Historia nolakoa den jakiteko, agian, ibaiertzean, kainaberaren amutik zintzilik dagoen, amuarrainaren haoi irekira urbildu beharko nuke, nire belarria. Eta entzun promesari, li lurari, eta iruzurari buruz, esaten duena. Patxi ezkiaga. Zaten bat dut zinezak azkena diuen eritera Hori oh, bera da Deinen historia Eriuak bardin zenandik Sortza bere abitatean behar du ez da? Bai, alako komeni. Sortutako ainguruko ekin partekatzeko? Bai, nigu uste edera dela norberak sortua partekatzea ez, e, askotan e, sormen ariketa hori bakarka egiten dugulako eta bakarrean eta bakarka. Bizitzen ari garen egoeranetan ari askoetan zehizkigu eta bat hori, eta hori izan genuen izpide eta solas gaiatzo mirenekin distantzia, gertuko distantzia horretan ez e, elkartzeko beharraz, itzegiteko beharraz, e, dinamika hauei Bizitasuna emateko beharraz? Bai, eta metrotardiko edo bi metroko distantzian bada ere niguste behar dugula, ez da? Behar dugula distantzia murriztu, eta aurrez aurre izan, bi belarri, bi begi eta bi hotu bat. Mirena morriza, atzo behasa ingo irakurle taldearekin eta goierriko beste zenbait kidarekin solasean, gaur ementxe, segure irratian. Kaixo eta ongetorri? Itakara. Itzarena hotx, eka hitz eta iratikoiko etxea, teklatxon mailan? El eder. O basazir ja Besapean basa liburu hartuta etorri gera. Eta esan bezala gaur itakan solaskide Miren Amuriza. O liberada de la historia te urba bardintzen handitzen ditia zen iluzio leba verada liburutegirako beste liburu bat daukago eh, beste liburu bat badago eta badoa badoa polike polike liburutegia gisenzen Mirari Zabaltzak egingo dugu proposamena, eskuartean zer duen berak kontatuko dugu. Bai, Mirari Zabaltzak gaur honetan horbait e, zetatik. Eta lexare izagarekin ere bat egingo dugu. Gabirian atzo ikusi zutelako, goazen Gabiria Ardanok ikusentzunezkoa. Uztahian izketan aritu ginen Aimar Maizekin lanaren erdiaz eta ikusentzunezkoaz gaur galdetuko digual, esi? Galdetu eta du. Egin duten lanagatik. Zenbat kontuek gaitz kantu ere aukeratu dezu? Arsteontako kantua? Bai, eta urrutira joan behar ikabe. Xabierk rehuet hemen izan genuen, gombidatu aurreko ikasturtean eta kantu berri batekin e, torri zaigu aste honetan bertan oso kantu ederra gailurretatik gora du izen buru eta beste egin bate artistan direkin batera e, Primera, horiek tenak entzun eta mamito horretik ordea zupadak ezo? Aste artean udazkenak kaixo esango digula bai gutxi asko banekien, ez, e, gara itxuntan behar duela, ez nekien zehazki e, aste artean edo aste azkenean ote zen, baina bai, udazkena badator edo etorri behar duke. Udazkenak kaixo esan behar badigu, udak agur esango dugu? Bihintzak bai, dauen? ez dakit tokiriba ote dagoen? Ez dakit, joisek ez esan duen, baina euria e, badatorrela edo pixka bat dintzate egingo duela, eta komeni ere bai. Elederrek udagaira honetan ikasi du. Udari zuk sortu diozun bertsoa eta udazkenari kaixo eta udari agurrezateko udari bertsoa eskaini nahi dio? Bai ohitura hori hartu genuen ezta, da e, urtaro bakoitzari bertso bate eskainttzeko eta LDrek ba, ikasi eta dotore kantatzen du. Eskata emango duzaina, kirkien gantua txea, buskaren ahu aia, uporrak izateak, balu apuntaiak, uda ez maitatzea, zote erazaiak, uda ez maitatzea, zote erazaiak. A bai duena, kantuan jartzen denean. Bai, bai, bizka eta txuxen gandatzen du bai. Badatorru dazkena. Eta liburu dendak, eta liburutegiak eta urte osoan jazten diren harren. Eta zoroit, Udazkenean bereziki presentzi izaten dute, liburuek eta sormen lanberriek gure artean. Aztu enten besteak beste kaitz, beste bilanberriren berri izan dugu. Bai, ondo diozun bezala, udazkena argitarapen garaia izaten da, ezta? Eta guk ba, literaturzaleok ba, gustora hartzen dugu, Aleberriak eta ondo diozun bezala Billy Buru Eder ditugu orain, e, Irak Urgai, Usu Alberdi eta eneko aizpuruaren eskutik. Denda ostekoak susarekin Usu Alberdik eta bidasoan gora. Eneko aizpuru alazkautarrak elkarrekin tenen beka jaso zuen, eta horri esker kalean da, bidazoan gora liburua. Irrikitanago egaitz biakala biak irakurtzeko. Bai, bakoitza ezberdina ez da, e, bai estiloz, e, bai gaiz, eta bai generoz ere, baina ondo diozu bezala, ni ere nago, bai bata zein bestea irakurtzeko. Eneko tarteka-tarteka gurutzatzen dut, iruneko kaletan aspaldian estetikusi, eta irratian egin barko dugu itzordua. Bai e, askotan ez esaten dizue ino ize guruzatzen duzulaeneko eta eta sola asaldi txikiak izaten dituzuela, ba, elkarren berri ez e, partekatuz eta berrituz eta bai hitzorduak e, lotzen ditzugun, bai heekorekin eta baita usixoarekin ere., bueno, badator badator rudazken eta badatoz, sormen lan berriak. sari zona tsaio kezkaturiko te yo askeare o etiko ta shunare irian siulik irian igu du kanden bora bere baiita egoitako ametxeta ika Baile goan nere baitako amenxetan işekaz paiit zeharkatuz itaz oroit ta iganak hain soin lireri sumen adiorik gabeko partitzea Basa, baso, beso eta bular artean estutu den garrasia Izan ziteken oiu utx eta kito Baina arrastuari zulo usten dio Azkazalari zikina eta oinatzari loia Edo zein etxetan zindane argitan hautsa. Basa, baso, beso, badabil norbait egonean utsune usteko beldurraz. Badabil norbait zal apartaka erritituuan. Badabil norbait eta hegurarak egiten do kirrin eta karran, eskilarapean ezkutatu da. Norbait. Basa, baso, beso, zintzilik oldartu zitzaion lastanari. Bazekien, mesfidati, ura uraetzela denboraren joanak zortzion begirada. Zintzilik oldartu zitzaion, de abruarisu eta errekari ere bai. Zuzmo denen kontra. Basa, baso, beso, besarka daltarako, ordurako, etzeguen astirik. Egida. Miren, hausartuko ziñateke, orain txe lokatzartean, loiartean, oina sartzen, anka sartzen, orain txe, larun batko izan, lokatzetan arrasto uzten hausartuko ziñateke? Ba, bai, tira, zergatik ez, oin nago gainera baina bertan orduan e, <gülüyor> egingo nuke, aproba. Eta oinetakoetan edo oinutxik, oin biluzioetan itsatsitako zikinarekin, horrekin zerregin. Ba, begira, egia esan, igual, e, nahi baino gutxiagoetan, e, za, bueno, begira, ez dakit, oinak bilus-bilusik lokatzetan, ez dakit e, inoiz e, hartuko nituen, oinetakoekin bai, baina, ba, igual egingo nuke, ez dakit, zapatu goizeko templean, ba, itxaron, eta ikusi lokatza nola lehortzen zaitan, oinetan, eta nola apurtzen den. Oren txaldamenean, potxoka basa bat, jarri zaizu. Zer egin behar Zer egin behar <laughs> Edo zerregin edo duberakztu ekin? <laughs> ba ez dakit, egia esan, e, ni nahiko... Bueno, animaliekin e, errezpetuzko distantzia batzen barruan, baina gustatzen zaite... E, urretik e, begira egotea eta... Bueno, basoan eta e, zaldiak eta... ez e, Topatu izan ditu denean, askotan pixkate... E, inbaditza jere, e, sentitu naiz ez, hor e, jartzen gara, zenbait eta gehiago urritu, beira-beira egoten, seguruenik, e, ni baino lehenago aldeikon lukeberak, nire ondutekin. Eta aur basa batekin, zer egingo dugu aur basa batekin? Basa izaten utziko diogu edo zibilizatu egingo dugu? Jue, galdera, galdera, galdera, zaila, ez dakit. E... Pentsa, ez dakit, egia esan, e, bueno, igual ez, e, nire inguruan baitute aurrekin e, nipaino kontaktu, ez, gehiago dituztene hainbat eta hainbat, eta, eta bueno, e, uste dute pultzio bat zaoiek, batuz ere ez, txikia direnean, e, ba, agertzen dituztela eta orain azkeneko hastiagoetan e, ikusten ari garen ez, e, irudiokin eta eskolara zarreretan egiten ari diren desfile hoiekin guztiekin, Agertzen duten ala ez, estaki, baina segurunago pultsio basa hori dendenek daukatela barruan. Itsasoaren oldar basa, itsasertzetik edo itsasotik bertatik gozatu? Horretan baina izela oso, oso lehorrekoa. Nik e, e... Beldur gutxiago eman guliak e, animali bat topatzeak... E, Itxasoan, barruan, e, uretan, esolako oldarraldi batean e, aurkitzea guaino, orduan, e, kanpotik eta galdua da.: Eta mendian edo basoan, naturalki azten den landari hori, nori oparituko zenioke? Edo norera mangozen nuke, ure ikustera, ura hartu beharri gabe? Ura antxeeteta? <laughs> ba, Basatera terako zabinarekin, berarekin, e, gustera, juban itxateke, baso huelda bat egitera... E, Ziur aski nik e landare deitzen dietan eh dozenaka espezie hori guztiei, ba beraki zen bat hartzeko, ez, eh gaitasunak ukiko duelako eta esplikatuko lidaken alako, ba landare horren eh atzean eh, zenba gaude Gertu da ondo egoten,nik babadakit luzzarobizi izan naizzelako Lurraren eta zeruaren artean. hobea da hemengo bazten Miren filologoa bertsolaria, Kantaria, idazlea miren sortzailea. Nuntxi aurriak beren bideaak egiten dituzte. Bi milata igartza sari eskuratu eta bimilata hemerettzian argi ikusi zuen, basa bere lehen eleberriak parkameik gabe. Barakameni ikabe Atzo behasengo irakurleetaldean solasean aritxuzen gaur ementxedaukagu igratian. Gertut zuloak daude, zure bihotza, bezain beltzak. Miren Amoriza, kaixo eta ongietorri, itakara? Kaixo, zerregarko. Miren, konta iguzu berriz? Nolakoa da? Miren azten eta ezten ikusi duen ingurua? Miren azten eta ezten ikusten ari den ingurua? Nolakoa da? Konteguzu boi herritarri? Konteguzu. Bai, bueno, bai hori zen, ni berriz naiz, berrizko handikoa auzokoa zehazki, horre korant, berriztik eh, markinara bidean eh, dagoen auzoa da. Eta, bueno, gu ezkara, ezkara eh, bazerritarrak, baina auzoa bada, bazerritarrak, E, auzo bat eta bueno ba ni alaba bakarra izanik eta zorlako ingurune batean eh bizi senda ba txiki txikitatik eh ba egona izoituta auzokoen eh etxeetan e, irtenean e, ibiltzen auzoko baserritarren eh inguruan e, ibiltzen bati batez e, ba adineko jendearekin bati bat eh andrekin orduan e, bueno ba handikoa niretzako da Ba, bueno, sortu nintzen lekoa eta, eta noiz da, noiz hitzuntzea usatuko litaiakena. Atzo kontatzen zenibune miren, e, behar bada eta ziur horren jakitun izan gabe, eleberrirako dokumentazio lana egiten sei, zazpi, sortzi urterek inasi zinela, umea urtzaro gara jartako bizipenek e, eraginia izan dutela gerora zer kontatu nahi eta zer kontatu behar izateko? Bai, nik uste, bueno, es, eh, asko gertatuko zaigula hori, es, eh, humetan bazoaz eh, bizipenak eta oroitzapenak eh, pilatzen, eta, bueno, atzuzan nuen apizkiat, eh, buruan baino gehiago, igual, bat tripuan geratzen daizkizun eh, oroitzapen eh, mota hori, edo irudi mota hori da, eh, eta gero, ba, denpora garrenera eta apatean, eh, e, urak edo marea pizka jaizten danean, eta hor, <coughs> azpian zegoena, azale datzen, eh, azten danean, ba, zentza bueno, beste aldutasun batetik eta beste distantzia batetik begiratzen, ez, Eta eta bueno, ni pixkatori erratozitzen, eh? Irudi solte batzuken euzkan eh, buruan, bizipen batzuk eta esaten duen, joe, hemen lotura batago, ez, Eh, e, bueno, gertakizun batzuk eta bestean artean hemen badago zergati bat, badaude motibo batzuk, orduan eh, bueno, tripan urpean neukin dituen Ba, saleratzen hasi zitza eskideanean, ba, hortzea sin nintzen apur bat burura ekartzen eta eta ordenatu naian. Zer ikusten zuen Mirenek umetan, inguruko baserrietan sartu eta eskaratzean sukaldean eskilarapean zer ikusten zuen? Bai. Bueno, ni ke neuskano e, ba, literalki ikusten dituen e, gauzak ez da, ba, ba, sartu etartean eta bildotsak e, larrotuta da tanta edo tanta ke botatzen ikustea edo ikusten dituen e, ikusten dituen e, animaliak akerrak e, baserrian deitze barruan ikusten dituen e, ez eh ba, txakurra burrukan hasten zirenean, ez e, gurama bakeskoa nola hartzen zuen bueno iruditeri nolabait baza bat ez eta bueno bizipen hoien inguruan ba bazein figura bat edo batzuk ba bueno antrekin, e, ba, eukirute harreman gehiago. Bueno, ba, ikusten nirene hor, ba, zeboela, ba, temperamentu ba, oso gogorreko, ez, e, emakume emakume izahera bat, edo eta, bueno, ba, iruditu zitzaidan, ba, bueno, bataren eta beztearen gandik e, ba, hartutako txataltzoietatik, ba, osazitekela personaje e, erreal bat, eta, bueno, ba, Ba izan zitekena identifika garria ez da, beste batzuentzat ere. 2018-azpian paperezko txoriak proiektu aurkeztu igartza bekara, sariktu izan da 2018-ku da berrian, basa kaleratu, hori e, zen momentua, hori dena azaleratzeko, hori e, azaleratzeko gogo -go eta behar hori momentu hortakoa zen, eta hori zen hau da literatura, hori dena kontatzeko? bai, eh, esan ez da ez, eh, halako gausak edon, bueno, ni beintzat prozesuak naik ondoin kontzientean eh eh eramaten dituz, e, ni gustu dut bueno, ba hasiko nitzela oroitzapen hoiek ordenatzen eta 18an kabitzeko baino luzetxoago geratzen zitzaizkidan, itzaiz Orduan e, bueno, ba, ba, ba paperean eta prosean hasi e, izan ez? E, forma, forma hartzen, e, bueno, igartza bekari esker argitaratu nuen eta eta, bueno, alde batez epe bat e, jarri zidatena, bestela antxe jarraituko nuen orain, nik ez, buelta e, eta buelta paperekoari ari mm, horrela esetorri zen, eta, bueno, ba, atera beharri zen zuen burua, atera zuen, mazurdeak, eta horrela behar orain, bueltaka. Izan ere, miren, guk publiko aurrean zazpisei, zazpisei, amar zortzi, amar zortzi ikusten deuk antuan, baina idazteko zaletasuna txikitaktikoa, miren? Nondi dator, zaletasuna? Bai, bai, ni bueno, beti beti zanaitxeu, e, memetatik ez, eh, hori irakurkalea ta ta idazteko zalea ere bai. Eh, bueno, esan dizute, xoia e, ni hala bakarranitzen, eh, auzoan, bueno, banitzen lagunak eta, baina udak luzeak izaten ziren. <laughs> igande arraztalea ere batzuen luzeak izaten ziren. Orduan, bueno, beste entretenimentu mota batzuekin eh hasi naiz ni eta, bueno, ba, bai idazten ere hasi nintzen. Gero uste dut, eta hortaz gero konturatu nahiz ez, baina, bueno, ba, bine mitartean bertotan ba, egin dudan jardunak ere, uste dut e, egiteko moduetan ba eragiten didala ez, e, idaztean, eta beste batzuek nola funtzionatuko duzuen, baina nik ezate baterako ez dute azken pentsatu gabe hasi Ez bertzo bat, ez e, testu bat, ez e jakin beharra dukate nora noan, ezkema baten gainean, e, erri batzuen batzuden edo bizklabe bat gainean, eta bueno, izkatu horrela funtsionatzen dut. Eta bukaira aztu ezkero ari zarenean, ekinean zaudenean, gertatu da hori ere. <risa> bai, Desurekatze hori. Bai, bai, <risa> bai, bai, e, bai. Bueno, holtzen ez du aldi bapaino gaiago... O... <risa> Pentsa <Penxakietze parri risa> egitek egiten du, hemen aurrean dukatzeko, da parri egiten du egitek, bera ere. Bai bai bai bai. Bai askotan esan, eh, Amildegi hertsaren eh, metafora hori askotan eh, aipatu dugu, baina baina urzeteko azertatu da, es, eh tentsu horretan eh, bueno, nik uste eh, bertzo baten gainean oinez ibiltzea edo papel gainean ibiltzea diferentea, da, ez bertzoa gehiago da Amildegia, papera da gehiago igual, eh ba, bitu adibidez, es, Zelaietan eh bedarra luzeziamar eonarren, gertatu ja zaitez askotan beiak eta ibili baldin badera zuloz bete ta uzten dute uste, da ez dituz ikusten eh zulo hauek, baina baina hortxezoaz, eroriko txikiak ez, ez izaten eta berriz altza, ez dago amidegi bat eta definitivoa ez bertzetan bezala, baina bueno, bide luzeagoa ta kolabora txiki geiagorekin, esango nuke. Eh, goazen, miren, 2017ko abuztu ukera irai hartan, eh, da Miren aurkeztu duen eh, proiektu aukeratu duela epaimailak momentu horrtantze baldin bazeuden zentzuk dira zalantzak eta beldurrak. Ba, bueno, ni ke uzut eh, honetan eta nek bizitza beste gausagaienetan ere, neko modu inkontzientean eh e funtzionatu izan dute ezta eta honetan ere sartu egiten jakin gabe bertan sartzen e, itzen orduan eh bueno nik uste hori ez e, hori berria jaso nuenean ba, bueno, sekulako bueno segulako hartu nuen da hingo dut eta liburu bate hingo dut eta eta konturatu gabe zertan sartzen e, ari nitzen ez gero ya ja, eh bueno, ba dago idazten e, ari nitzenean eta Bueno, ba konturat unitzenean, eh, bueno, ba, gabezia batzuk edo, bueno, ba, enekiela liburu bat eh <giraf> idazten zekula horretan aritu, ez? Ba, gero hasi nitze pizka gehiago igual eh est. Mm, hiru urtera 2017ko iraile hartatik urteterdi dira liburu argitaratuta da dagoeneko pasatu da beste urteterdi. Ordutik hiru urtera oraintza sentzu dira pozak eta satisfazioak. Bueno, ba, liburuarekin, egia ezan, e, bueno, kezka asko e, neuzkan e, nik, bat, bueno, bez, bat ez da igual, zabinari, e, talen zaten plotuta, nietzako, hori, e, importantea ezan, nik ez nuen e, e, pertsonaia honekin, e, e, ez demakume baserretarra osatuko, ordezkatuko zuen figura e, zigurabat, ez holako eserreztagutxiago, ere niken nuen holako eserre daik nahi nahi nuen azan lehen zandizu dena ez, e, pertonaia bat osatzea identifikagarria izan zitekeena beste bat zuen zatera Neuretzako hain hurbilekoa den figura bat, orduan duan, bueno, ba, liburuak kompartitzu denean eta hainbat lekutan eta oso leku diferentzetan, ba, bueno, ba, jendeari entzun denean, ba, ba, ibanik hau rehau izautzen dut edo, edo, bueno, ba, horrek, alde batetik asko lasaitu nagoez, e, liburuaren kultxu nagusia horixe da, sabina da, ba eta, bueno, ba, ba, irakurleek hori ez, e, non edo non identifikatu izanak, ba, asko, asko lazaitu naho ez. Eta, bueno, bagero, bueno, esperientzia guztia izan da berrian iretzat ez, bai irazketa prozesua, bai e, oztekoa, orain igual ozteko ez, bigarren parte agertuago daukat, eta bueno, ez, ba, ba, edo ba, zein irakurleetan eta azorazenean e, bueno, bai guztea ez, e, papelean jarri duzun horrekorputza nola hartzen duen, eta har Ni oso oso zitzazio honak utzi izkit eta oso ezkerdutanago horrekin. E, igual, lehenengo partea, ez? E, bueno, apurrate sufrituagoa izan zen edo, ba, konpentsatzeko balio izan didan, ez? Orduan, nik ezango nuke hori, ez? E, ba, bi etatik eukidu ba, dala asko, ez? E, e, tripako minak hau <laughs> diak eukidu ditut, baina, baina, baina, baina, baina, baina, hau zapor utzi Azalaren, liguruaren azalaren proposamena iritsi izunean, pentsatu zen noen, no, asmatu degu azalarekin, basurde bat emakume bat, bat eta bakarrean uztartuak atzo lian batek esaten zuen, etzitza eola bat ere gustatu, etzela erosketarako aukera ona, edo berakala besteri gabikusiko balutendan ez lukela erosiko, zu gustura giltu zinen? Bai, bai, bai, <laughs> bai, tanik uste... E... Bueno, eh, azalak sortzen duen reakzio hori dala, eta gero ez, atzoan rarek ere esatezuen, tabinak edo, ez, liburu horren protagoniztak eh, sortzen duena, ez, kolpetik eh, azterak adan dia eh, emandi ezazuke. Eh, nik egia esan, eh, ikusi nuenean bueno, geratu nintzen aurkian pegatuta. Eh, eh, iritzen nio lako eh, oso, oso egokia, ez, eh, oso bat petorrela hori, ez, liburuaren... Eh, eta Sabinaren e, pultsio horrekin, ez? Eh, allebatetu ipa, bueno, es ez, ez atekeenuen bezala, ez, ba, bueno, nola bueno, no la, bueno, bereiza e, oldarkor hori eta eta bueno, ez, bazian umei buruetan dugu, baina bueno, ez, denok daukagu e, barruan, ez, Eh, bulkada baza hori naiz eta batzuk askoz besatua go dauden, e, Sabinak hori atera egiten du egingo kompleju barik eta aurrean daukan guztia, e, guztiarekin arrazatzen du, eh? E, horrek bihurtzen du batzuentzako, ba, ba, bueno, ba bat interesgarria begiratzeko eta beste batzuentzak, eh, batzu portadarekin esaten zuen bezala, ba, atzerak handia ematen du, ez? Eta gero basurdearen eh figura dago horrez, e, bueno, liburuan e, momentu puntual batzuetan e, agertzen da, eta bueno, badauka bere esandaia eta, bueno, ba, gero basurdea, ez dakit, eh, ni ke, bueno, etxe inguruan, baserri inguruan beti E, basurdea beti aurkeztu izan diute, ba, ez den mehatxu moduan, e, eiztariak ikus ditugu beti basurdearen e, bila, eta bueno, ba, sabinak e, liburuan kontatzen dan momentu horretan bizuen egoera, ba, nola baiz, ba, pizkatori, e, basurdeak e, ikusten duenean, e, bueno, berera gindere mua txikitzen txikitzen doa, la, eiztariak gerturatzen gerturatzen doa azkiola, zer ba, ba, editen du, ez? Ba, ba, eraso. Eta, bueno, sabin ere pizkat momentu horretan dago, orduan Bueno, a miré, gustado te Zerra naiz, ni basantz bat naiz, haizki beletik itxasora jauzika doana. Eta gau ezberen burua hitzen duten, euskal. Astanduko dituzten Lupin eta legatzekin Lagabakioetan Garaitzeko Ondartzetan Mintzatzen aiz Nia ur jaio berria naiz Aturri baiak Henea arba zoe, lazam eta fereken, da bilena. Ito jarioak bekokia tantakatu orduko itzartu da sabina. albo albobateran zapartatu eta antxe geratu da. Begiak zabal, oazalari eskubiekin inoratuta. Errekak onran enbor bat arrastatu guran da bilela, umetxo bat ikusi duretan. Gero ate zuri batzuk, gero umea atzera ere. Eta atek txikia inguratu, mokokatu, jandiotelako biotsaldiarekin esnatu da. Lur eman beharnean. Lur eman beharnean kotxatuari. Umeki bat galdu bait karmele izan eta pare bat urtera. Artean soroan Zebilela, odol parrastadatsua igarri zuen, iztaietan behera eta arinarinka etxeratu zen. Esku batekin aitzurrari eta bestearekin Sabelari elduta Bara rezgo Harparen Itzalea Baza Mirena Muriza Elkarra argitaletzea Bretoi izanen dira Bizkaiko Sabina, miren, pertsonarengan gantzen ratu dezu kontatu nahi zenuen ura, eta alegina hortan Sabina gorrotagarria, Sabina maita garria, nola, nola eraiki? Nola eraiki zenuen, pertsonaia hori? Bai, bueno, nik uste liburu, edo, bueno, e, proiektua bazin nuenetik ez errekik iban argi hori izan, ez, e, erdibunea handrao e, e, izango zala, Eta, bueno, ba, igual nahi zetan ikuspegia ez, hazi e, eran behiratzen nion modutik eta gero begiratzen nion modura aldatu zan, ba, hori argineukan ez, hor duan, e, bueno, bizkate, bueno, askotan ezaten dugu ez, e, bertu dangabiltzanean askotan esaten dugu e, gai jartzaile ona ez dala e, e, gaiak e, polit jartzen dituena edo sekulako, ez, e, erretorika edo, edo, edo txizpa dukana gai jartzaile ona da, Bertolari bakoitzari beretik aliketa gehien eta aliketa ondoen eta gordinen ateratzen diona ez? Orduan, nix abinarekin pizkat ariketa hori e, egina izan duen, ez? Bueno, hemen daukago hau handrau, jarri ezagun hau erdian, orduan, e, zer egin behar dut nik handraunek e, beretik aliketa gehien e, eta gordinen eman dezan, ez? Orduan, e, bueno, ba... Hor joan nintzen gero, ba, pizkate ba, bere inguruko pertsona izango zirenak apur bat kokatzen, ba, berak bere izahera den alderdi diferenteak ez, e, agertu zitzen e, bai pertsonekin eta eta baita animaliekin ere. Eta, eta bueno, bere inguruko korrotxo hori osatutakoan, ba, gero e, testu inguru bat e, osatzen ba, nolabait hori, e, hori guztia bilduko zuen, hor duan... E, Bueno, askotan, nire burua izaten nioen, abar izan, bueno, a ber, orain, egin zazu gai jartza lle honaren handreonekin ez, eta eman ezala beretik, eta, eta eta gordin. Liburaren bueltan, askoitzegin da zaintzaren gaiaz, e, Sabinak etxean du Henry koinatua, e, baina Sabinak berak ez du uste Henry zaintzen ari denik. E, zer egin bat gehiago da Henry koinatua Sabinaren tzat. egin beharrekoen rekoen errutina bat gehiago esaten zenuen atzo. Bai, Bai, bueno, e, nik uste hori ez, e, bale, nesan duen ez, behin pertsonaia hori erdigunean jarrita, eta eta, eta mugimentuan e, jarri nuenean, ba, bueno, ba, konturatu nintzen ez, bueno, berdamen ze gai daude, edo doze konflikto sortuko dira, eta, eta konflikto horietako bate, da, ba, zupezandozun bezala ez, e, zaintzarena, eta, bueno, berea lapizitza izkidan ez, e, piloto gorri batzuk, eta, Eh, bueno, ya no da fin eindarreko zerbait da, es? Eh, askotan e, bueno, ba, egunero egunero es e, gai bat erdigunean dagoenean edo askontzuten dugunean, bueno, askotan es e, dago ba, bueno, esan daia fiskat eh lausotzeko edo edo gusteko, Orduan iruditzen bueno, eh iruitzen importantea zala eh bueno, edo gatazka hori apur bat eh kompleksutzea, alde batetik e, e, ikusteko eh Sabinak berak, ez? Eh gatazka horretan ba, zer rol diferentetan nola jokatzen dituen, ba, ez? Nola bera eh zainduaren rolean kokatzen dutenean semealabek eh bueno, ba, beretzako hori ezten, ez? E, zaintza beretzako hori da ba, bera kontrolatu nahi bat, ez, Eta era berean eh alderantziz ba zeuk ez handuzune, ez? Sabina zaintzailearen eh E, rolean e, dagoenean ba, nola ejekutatzen duen e, berak e, hori ez, e, eta zukezan duzu ez, ba, bueno, berak bere egunerokoan hainbat e, ba, rutina ditu eta tartean sartzen dira koinatuari dagozkion horiek ez, baina bueno behar da ba, berak ez du zaintzaren e, dimentsio hori kukulertzen dugun moduan, osotasun eta sunorretan ulertuko ez, orduan duan, bueno, interesante herritzen zitzaidan hori ez, bai zentzaile zaindu posizio hiek direnean, denean sortzen diren gatazka zeintzu izan litezkeen eta gero bakasunetan bai, ez, eh bueno, ba, belaunaldi arteko e, bueno, ba, e, zaintza hori kudeatzeko eta bizitzeko modu diferente hiek. Izan ere orde da iruseme alaba, Joseba Ester, e, ama, non, nork, nola zaindu dute. Kezka da, gatazka eta mak berari utzi nahi dio. Amak Baserrian, eutxe nahi dio bere buruari, eta ekin Bai, bai hori da ez. E, bueno, hor, e, bueno, bago ez, e, momentu bat, e, bueno, ez, sabina, ba, bera egunean, e, adarkun, ez, adarkun geratu zenean, eta eta nola munduaren mezua ez, baserri batean, bakarrik edatzen den emakume horri munduak ematen dion mezua ez, e, dan, e, bueno, aleintzazu hortik, e, zertan zau hor, zu bakarrik izan izango duzu, Eta eta nola ez, bueno, berak ebere orgullo guztiarekin, e, bueno, zematen dio ez, ebere buruari hemen geratuko naiz e, kontzekuentzia guztiekin ez, eta eta pizkatu horren barruan e, darama ez, ba, ba koniatuaren e, ardura hori guzti hori eta edo hor bere bueltan daude, ba, zukazan duzuna ez, e, semea labak eta, eta bueno, gatazka e, horrekiko, ba, posizio diferenteak e, hartzen dituztenak, eta ez kasualitate ez ez, ba, bordago ba, alaba, eh, e, pisu guztia gaine daukana, hor dago semea, bueno, konponbide ekonomiko aproposantduena, hor dago beste alaba bat alde egiten duena, bueno, hori, zitzaidan, hori, e, ba, komplexiutata liketa gehiena, ez, bestela ikusteni nolako nebiburuari pamfletu bat egiteko arrisku handia. Sabina que Espaignartean jola sola, hizketaldi jario ez du, baino bere barruak garbi eta gorbin, gordin hitze egiten du. Bai, bai, hor zen beste, bueno ez, erronkatxo bat, edo, bueno, bere izaera ez egain e, zurrun e, hermetiko horrekin, e, bueno, ba, etzan bat etorreko e, asko hitz egiten zuen e, pertsonaia bat, baina, edaberean, e, askotan pertsonaiaak ezagutzeko eta ezagutarazteko modurike zuzen hori da, ez, ezaten duenaren bitarte orduan, bueno, nik eh ba esan jartzeko aukera hori mugatu shamarra neukanez ba orreati jo nuen e, bueno, ba bere pentsamentuak horre e, lerro artean eh e, ematera ez eh banekien kontakizuna e, laburra izango zela orduan e, bueno, ba, laburtasun horren barruan aldiketa karga gehien jartzeko ba, ba beste bide batzuk e, topatu behar izan dituen Sabina alertan ez dute jartzen seme alabek, bakarrik hor dago hau ere, ez dakindik e, baserritan espazioak irekiagoak dira, e, ateak zabalago daude, irekiago daude, lehiuak ere bai, e, Lourdes hor dabil erraz edo erraz sartzen da Sabinaren zirkuluan. Bai, bai, bueno hor dago ez, Lourdes e, igual, e, gehien e, divertitu nahuen e, pertsonaietako bat hau izan da ez, e, bueno, eh, hau da, justa Sabinaren eh, kontrakoa egualez, berabaino, pizkate gazpetxoagoa ere bada, baina, bueno, behar urte gutxi batzuen buruan, ba, bueno, bizerentzi ba, handia daude ez, eh, besteak egida haimenagoka, Sabinak ez, bestea autonomoa goa da, eh, eta badu, batez ere Sabinake nahi luken hori ez, eta, bueno, ba, badu segida bere etxean, eh, bueno, zemela bat, biloba, pizkabazerria, ningu ganda euska, eta, eta, bueno, Sabinake Ezin du, du horrekinez ez. Orduan, e, bueno, ba, ba, lehenu zan dizu dana ez. Zabina e, pertsonaian bota diferentekin e, inguratzearen helburua hori izan ez. E, ba, kasu honetan, e, bueno, ba, izpilu egiten dio bizilaun horrek. Ba, bera esten ia guztia delako eta, ta, bueno, tazuk izan duzuna ez. Bueno, ba, ausoko bizimodu ateak eta leioak zabalik eukitzea. Horretan, ba, bueno, nik uste beti egon dala hori ez. E, e, bueno, auzoan deno dakigu dene buruz ezaten duguna baino gehiago ez. Aurkodan, bueno, lerro artean doaz, hori ausazko bioin artean. Bizitza eriotza eta erdian zer dago? Bai, bai. Bueno, nik uste, e, bueno, eta horain ez, e, azken niko hilabete hauek eta gero, are are geiago, ez? E, bueno, galdera galdera zaila da. Eh, nikuste hori, ez? Askotan bizitzaeriotza, ez? Eh, marra batekin markatzen ditugu bi aukera posible bakarrak horiek baldi da ez? Eta eta nikuste bizitzaren eta eriotzaren artean eh badagoela estadio e, intermedio bat, eh bueno, ba gatazkazk go sortzen dituena eta eta orain gatazkazko eh sortuko dizkiguna danoi e, ba hori ez, e, zen bateraino eta nola luzatu beharden. Hor eh ba bueno, liburuan ba hor dago, ez? Ezate baterako sabinaren koñatua, bueno, ba hor kez, eh eh gorpilunalki batean, mugikortasun barik, burua iarre joaten arita, bueno, bere, bueno, du, jaten du, baina bizitza da, ez dakik nik ez eh galdera ikurra jarriko niok eta gero dago Sabina, ba, bueno, ba, bere izatearen kontzientzia, ez? Badaukana, baina baya, bueno, ba gorputzak laguntzen ez dionean eta eta bizitza berak nahi luken moduan eramateko gai ez dela sentitzen duenean, ba ba, bueno, ba bat hartzen duena, ez? Eh fun terreno lausoa da or justu hazi eran jarri duzu ez eh e, ruperren e, lurrean betsanda kanta horita ez horre ja, jarri zunean ordun zein du lotura ez baina ia ez eh e, lurrean betsanda egotetik eta mm. eta zeruaren artean dagoen tarte lauso hori hori hori oso saialada era mateko mm -hmm. miren eh, asko azpimarratu da ta goraipatu da eh, erabili izanduzun eh? Izkuntza ese euskara harkatza zein ondo zorrostu duzun. Bai, bueno, zakit, nik eh aleinakaintzat eginuen eh bueno, hasteko, eh, o sea, be zehan dizunat ique laburtasuna eta trenkotasuna kontutan eukita, ba baus argi hori, eh, zeuden eh guztiak izan behar da, aliketa zehatzenak eta aliketa karga geien eh, zeukatenak hori alde batetik. E, gero bestetik e, bueno, ta horrek ematen izan mildura aprobat eh gehiago, ez? E, bueno, ba ba bada euskara batuan idazita dago Jakina, baina bueno, ba gero badaude, ba ba igual ezapideazko edo Sabinak berak e, dituen esateko moduak, ba igual piziat eh ba Mendelaldekoagoak edo gure ingurukoagoak eh e, direnak Nik uste hori ez da, ato bezaten genuen, dietzako izkuntza e, soineko ba desalako da kontakizun bat entzat, hor zenbat eta doituago egon, e, bain gehiago ematen dio ez, e, eta nolabait atmosfera bat ere sortzen du, ez dakit, nik e, ba, da, ez? egin izan dute askotan aproa hori ez, baur liburuan e, bagartzen dien esprazio eta hitzazko asko bat abestearen atzetik ez, mantra bat izango baldea bezala, pum, pum, pum. Idakurtzen joan nebriburuari eta zenturik eukidez harren, eh? baina, baina ni horrek eh, zateko modu iek, izoiek, eramaten nauteia oso kontestu eh, jakin batera, oso giro eh, jakin batera, eta bueno, uste dut, bueno, soñu moduko bat ere, osatzen duela, ez, hizkuntzak berak eh, historio bat entzat. Iartiko banu, eh, liburu bat... Eh, Bilboko San Frantzikon e, bizidan e, gazte bat iburuzkoa ba, beste autu bat zuke ingo nituzke seguruenik, ez? baina, bueno, ba, historioa hau kontatzeko e, iruditzen zitzaidan e, hau zela, e, ba, narrazio errek behar zuen musika. Anekdota dirudia, anekdota polit bat, pentsa, e, paperezko txoriak, basa bihurtuta, nondabiltza egan, egan badabiltza, paperezko txorioiek? <laughs> Bai, bueno, ez dakita anegdota edo... edo, bueno, horrein... gero egia zen, horrein eh, ikusten dut papeleskoetxeria eta orkestu dena, eta ez... Eh, ikusten dut da inkausan naifa eta... eta... <risa> ez eh, adentu da, joez... bideo bat ez, bide bat, bat eh, egingo nuen segurutik neuk eta... eta historiak... Eh, berak gede ez... Eh, baina, bueno... En, nikusten, eta dut bueno, da, gero argita ezten dena... Eh, eh ba, liburu bata eta liburuan geratzen da geratzen dena bakarrik baina nik gauza e, bueno, asko ta asko euskat ez e, gordeta e, horre eh Diogenes eh e, puntua badaukate eta eta holako lan e, bueno ez ere zain lan egiten denean gordegiten ditut eh aurreko sirriborrak eta zera guztiak horre ba, bueno hor ere pizkat eh bueno ba beitu hasiera deiturita ba lokatz arrasto hori lehortuta hor geratzen da eta eta bueno, ba, ba gauza batzuk eskerrak eh, alboratzen ditu, ba, bueno, ba, bidea, eh, ikuzeko nola, nola izan dan. Basanerii propio os aukerak eta ederra iruditzen zait izan zitekeen eh hotzeme. <laughs> ba, <laughs> bai, buruan buruan eh erabilu bueno, hor eh argi neukan, es, eh izenburuak berroa bakarra. Orduan eh izen bat edo elagetibo bat edo eta animaliekin eta ibili horre bueltaka eta eta hotzemearena ere horri ibili baina bueno gero bueno ochoak liburuan ez dauka ez dauka holako presentziarik ochoak baditu igual gero beste konotazio batzuk eh ba bueno, batzuk bat etorren litezkenak besteak ez eta bueno hotzem horrek ere hor sartzea gininduena eskorik askorik e, <laughs> zituen baina baina bueno baza bueno fijate hotzemearen Lengusia bat izan zitekeen bai. Entzule guzti, gomendatzen Diegu basa irakurtzeko e, Alfonsine Storniren Otzeme Olerki irakurtzeko ere bai. Bai, bai, bai, bai. <hazitzen> <hazitzen> Justu bai liburu ja aia... Bueno, ja idaz idaznenaren itzela bidai nahi ku idazita neukala irakurri nuen e, Uxue Alberdik e, itzulitako liburu hau eta, eta irakurri nuenean, hau hau. Haun, eure liburuaren e, laburren ba, paga ez da, eta, eta bueno, bai, bai, gero gudatzen zaite ba, kompartitzea hori ere, eta bueno, bate batek kuriozitadea bauka, bai ba, irakur dezala sinopsia liburua baino da nire atzitakoa. Atzoa ipatzen zenuen egartzan bertan sentipena bat zenuela ziklo bate borobiltzenari hote zinen, e, aipatu ere aipatu genuen oraindik ere luzera basak emango duela, Zer esana, beraz, miren, amorizadenez, bere sortzaia, goza dezala luzaroan, eh, liburuaren bueltan. Miren, mila-mila esker, goiztarte edernonen gatik, eta, segi, lokatzetara, zikintzera. <gurra> Eskerrik asko, zegoi, onda izan. Besarka destu bat, jo. Berde inagur. jo surti pudria, alkarrezen zala meba jengua. No som tan descastats com per deixar morir així la nostra anima. Lotxadakoak, atximorkatu du burkoa sabinak. Etan sekula ez dute eskurik loitu eta zer egin behar nuke esaten datozkit orain. Argia piztu, alderdi baterantzagonndu eta komodako erlojuari erreparatu dio. seiak eta laurden, Osterere amatatu eta begiak zabalik ertu da, Henrik noiz altzerraziko. Erresidentziara? Entzunndituaren zurrungak ormaz bestaldetik. Haste beteez luke irongo, borst, hamar, hogei minutu eta deitik en ez. Oetik jaikietan joan da, ilunpetan komonera. Neure alabak ipur dibistan ninduenik ere, edan du ura iturritik ara. Korrokada batzuk bota eta atzko eskorrak klaiskatu zitzuli da kuartora. Tabernaren atzealdeko atera kontrario biladuan, liskartza lehanola, egunari gerra deklaratzeko prest. Orainik zeiterdi bakarrik? astindu du erlojua kupulari eskubiek inoratuta. Ez naiz ba, berriro etzango. Senarraren oeganeko toaia zarpai albo bateran tzakatu eta armairua zabaldu du. Arropak atera, edatu, tolestu eta berriz gorde. Obedenak, erre izan banitu. Eta arasak guztiz bete orduko, ekin dio berriz ere, usteari. Basa. Miren a Melissa. Ziteontan basa liburua izan dugu esku artean ekaitze mirena amul beste behin lehen izana genuelako, beraz guk ere liburte gian utz dezakegu. Basa liburua. Bai guk, egingo dugune ekarpena hori izango da gure liburua, ziteontan basa. Garbi dago zerratik egu gidegun esku artean, e, bigarren ez gozatzeko ere liburue derra delako, atzo tertulian gai izan genuelako liburua eta gaur mirenen bisita izan degulako, Irratean, e, liburuko pasarte batzuk ere irakurri dugu, beraz, basa liburu ere, liburutegirako Ilargiaren alaba, aitaren etxea, N baitan bizita, gauzen presentzia, eskarmentuaren paperak eta argiantza liburuarekin batera. Bat, Astetan mirarizabaltzari galdetu diozu ea ze liburu duen esku Bai, helaxe galdetu diot, e, mirari duela bi urte, nirekin e, askatasuna institutoan praktikak egiten aritu zen orbaitzetara dugu eta orduan pista batzuk emantzizkidan, bere idazle txunen inguruan eta ikusten dut, bi urteren buruan pista horri jarriki jarraitzen duela. Mirari Zabaltza barberena naiz. Orbaitzetakoa. Mendia. Horixedan diren ezaletasuna. Heider Rodriguezen diegia izeneko liburua da irakurri dudan azkena. Gure zonaldeko liburutegian aurkitu nuen. Moritz Margoturiko apalean. Autoreberaren aragia izeneko ipuin liburuak ere txunditurik utzi ninduen bere garaia. Etan trebetasun handiz deskribatzen ditu Rodriguezek egunnerako kontuak. Aremanen parte diren borroka frustrazio eta irautza isxiak. Gau ez iritsi naiz, eta ama leiotik begira dago. Alletismotik eltzen naizen bakoitzean dago leiotik begira. Jonkiak jendea erasotzen ari diraxiringekin. Argi ibili. Eta leiotik dagoen ikusmen angellu urria gora bera, babestua sentitzen naiz. Bere kezkak babesstu egiten da iruz palau ikusi ditut entre lamendutik etxerako bidean esango diot. Oparo afaldu dut, kogakolalata batekin. Ez duto era sartu nahi, baina amaso borna ezina da. Ukitu egiten naiz, atzak zimurtuta gelditu arte, baina aldiro pixka bat tristeagoa da. Batzuetan, hala ere, esna segitzen dut hori eta gero ere bateelatu! <risa> Zerra da, diputatu, nola gauden begiratu eskua... Eide Rodriguesen, bihotza ondiegi liburua eskua... Polita da ekaitzakite irakurleak zer irakurtzen ari diren? Zerranda politari ari gala usatzen? Bai, ni jakin miniori beti izaten dutez, eta dakidanean e, ingurukoren bat, ba, irakurtzen ari dela edo, beti galdetzen dio zer irakurtzen ari den, da zer gomendatuko li daken edo udantzi irakurri duen, eta bai, gustatzen zait el, e, elkarren berri izatea eta partekatzea liburuen ingurukoak. Rodriguez zen bihotza hondiegia, horbaitz eta zonaldeko liburuteiko apalategi morean, hantxe egon datan dikartu du Mirari Zabaltzak? Eta zo Josefina Lambertorekin e, izan nintzen, marabiasen e, aizparekin esaten zidan sartzen ari dela, laro eta pasea ditu. Nahiago nukenik ere, horrela sartzeko aukera izango bano. Bere inguruko, bere bizitzen, inguruko ikusentzonezkoa e, plazaratu berri dute, estrenaldi haukerrezpanago eren egune do. Bai, e, alaixe irakurri dut eta ba, guztora ikusiko nuke, ea, hartzen dudan tarte bat eta egokirari dudan. Atzo Gabirian beste ikusentzunezko bat ikusteko korea itzantzuten. zuten. ean hemen e, Segure Irratiko Estudioetan izan genuen Aymar Maiz, e, Gabiriar berak ondu duen e, goazen Gabiriar Danok liburu azizketan. Liburuak ordea... Ez du itz utxez soiik ikusi argia, liburuarekin batera ikusentzunezko bate plazaratu baita. Orduan aipatu genuen, baina ikusentzunezkoaren atzean dauden protagonistekin ez genuen hitz egitearik izan. Postiko. Eta atzoko eman aldia arrazoi eta hitzakia hartuta, ba, egin nahi izan dugu, itz ordu txiki bat, e, gatxiken komunikazio taldeko aleixare izagarekin. Aleix Ariza, kaixo ton gitorri itakara? Kaixo, Si Zidezea borrar! Urruti dago kaitze. oso urruti dago esan zidan, oporretan abirat izuzaiatu da hitzen, baina ez dakitu da. Distanzi hartu da. <laughs> Uarteak ere izango ditu, kobertura zokuak bai eta ez, eta, bueno, ez ezko antokatu da. Bona, bueno, orduan aritu ginen hizketan hain marrekin, e, alako zerbait egiteak duen garantziaz, ezta da? E, Bela unaldi berriez haritu ginen hizketan, transmisioak duen garantziaz, e, liburuak irakurle asko izan ditzake, jende askok hartu dezake esku artean, beste askok ez, eta nola iritsi liburu esku artean arduan. Artuko ez dutenen gana, edo beranduago hartuko dutenen gana ez da e, implikazioz, e, implikatuz eta gabirian asmatu dute ikusentzunezko bat sortu dute liburuarekin batera eta ikusentzunezkoan protagonista herritarrak beraiek eta herritarren artean gazte asko Bai, nik uste ezinbesteko harik eta dela ez hori e, iraganari begira jartzea e, nondi zen zer izan den e, iraganak ze utzi digun Eta, bai, e, transmisioa eta belaunaldia arteko lotura hauek egitea funtsezkoa da, ez. Eta egia da, egia da askotan, ba, liburu bate argitaratzen denean, ba, zenbait adintarte edo ere mutan, ba, ez dela erreza izaten, ba, irakurtzeko itura hauek e, sortzea, baina gabirian, ba, asmatu dute beste bain, ez. E, beti ere errezagoa eta eta zekinagoa izaten baita norberak bizi ta norberak parte hartutako proiektu batean ba argitaratua izan den liburu hori edo dena delako hori ba irakurri edo ikustea ez eta eta gabilia norixea eginduta Ekainaren hogilan aurkeztu zutenkoa zen gabiriardenok liburu eta izen bereko ikusentzunezkoa dokumentala gatxiken prontzioak ekoiztuta Eta jakineko gerriko txoko ezberdintan salgai daude biak batera. Muzi dazukuntatzen, zederren jakitea, maiteko zaitu. Atzo gabirian izan zuten ikus baina gabirietako hierriko e, lurretatik arago elgetan ere azaldu dute. Ure ikusteko e, gogoa eta iraiaren hogeita bederatzean, memoria astearen e, barruan, goazen gabiria dokumentalaren proiektzua eskainiko dute. arratsaldeko seiter ditatik zazpiter ditara. Elgetan, goazen gabiria ardenok dokumentala ikusgai gai iraiaren hogeita bederatzean. carrembello em bye Estu zu dela Itxasoaren beste aldeaz Ele miren amoriza, mirar izabaltza Haotx, ez berdina bildu ditugu gaur Bere garaian, e, zuhortxe xeritaz Tokian Xavier Creuet izan zen eta gaur bere kantu bat Ekarri diazu, esku artera eta ugin artera Ekarri diguzu Bailenago aurreratu dizudan bezala ba Astea honetan oker ostegunean eh zuten argitara poliki poliki kantu desberdinak ari da plataforma ezberdinetan zintzilikatzen Xavier eta eta oraingo honetan ba ahots ezberdin eta lagun artista ezberdinekin batera ondutako kantuz zoragarria e, jarri du gure gozagai, ezta? E gailurretatik gora Jarri dio izenburu eta egia esan bizpeiru aldi dut eta gaiurretatik gora eraman hauen kantua da. Hortxe gaur saioari bukera mateko entzun gai? Xabiork rehuet gaiurretatik gora egaitz plazera. Plazeran ere azonagarria izan da gaurko saioa ere eta eskerrik asko gaur polifonia ederragu eskene diguten hauts guzti. Liburu ezberdina jarritu gu maigainan, eh? basa, bihotza hondiekia, denda ostekoak argitaratu berria ta itxasoan gora argitaratu berria. hoiek gaur buelta-bueltan izan ditugun, lau liburuak irakurtzeko gogoa eta hasti abaduzue aukerak anitz. Datorren astean, e, gehiago, eta bitartean. Izan zoriontxo. Aio. Garen niritxiera Zuaitzak loratzen daude Gura mendi basatien Larre eta bat Zuetan gaiurretatik gora Zorginen jaio zerrira Elorra Turburu Gure derrak Harri bitxizko Iturri Bertan kontatuko Dizut Bere sekretu Zangodi o bu tanikida zikodi jut milla inguru gailurre